A Szántódi Rév Megvolt az Isten áldás, az esküvő is megtörtént vendéghívó nélkül, tanúképpen ott álltak a somogyiak, kívánván azt a jót, amit mindenki maga magának is azért kívánt, mert nem volt. Tanti a templom egyik szögletébe húzódott, hegedűje nyakába kapaszkodott, ösztönszerűleg érezvén, hogy amit a plébánus úr most nagy a mond, a körülállók mind ríva fakadnak, végtére is neki kell azt helyrehegedülni. Saját bánatával elvesződve, kínosan nézett körül, nem akadne valami vénasszonyra, ki hamar meghalom fejében megesküdnék vele, hogy a katona fogdozás elől kármentőben volna, mert elgondolta pápista fejjel azt a maradék kis katekizmust, ha szükségben minden ember keresztelhet, miért ne lehetne, hogy szükségben meg is házasodjék. Elvonult a menet, lógósnak utánuk ment Tanti, s amik is enni való került hamarjában a révésztanyán, Tanti annak is csak maradékát ette. Még néhány napig élődött tihany oldalában a menekült nép, utóbb hírét vették, hogy a fogdozás elmúlt, az öreg révész is útnak ereszté lányát, egy ládaholmi holmi mellé egy apai áldás, s ennyi terével valamennyien a komban elhelyezkedtek. Csöndes volt a víz, Evezni kellett. Tanti Tantiakomp orrába helyezte a hegedőt, nem volt irgalom, s egy öles evezőt nyomtak markába, mit ő csak úgy kínálva meregetett a vízbe, mintha leves után nyolna. Vidámabb volt a népség, mint néhány nappal előbb, s ráértek kötekedni a cigányjal. Bíztatták, hogy az evezőt mélyebbre eresse, de ő csak úgy fogta azt, mintha ő volna a nótárius, és a nagy kalamárisból instanciát írna. Közepén lehettek a Balatonnak, s amint a cigány körös körül átnézte a vizet, olyan borsózott a bőre, hogy ha valaki nem unná a fáradtságot, akár szemenként fölszámlálhatná a hátát. Tanti eddig is csak korsóból itta a vizet, mégpedig innyában, s amint elgondolta, hogy most a közepén van a Balatonnak, úgy megkívánta a földet, hogy kóstolókép megendék egy holdat. A sima víz felszakadozott, a hullámok, mintha veszekedő gyerekek volnának, egymást kergeték, mintha egymást mosdatni akarnák, dühödni kezdett a víz, holott egy árvaszellő sem ért hozzá. Az öreg révész fejébe húzá süvegét, a kormányt jobban kézrevette, Pista pedig feleségét biztatgatva munkára inté a társakat, kik szónélkül is megértve a veszélyt, evezőhöz láttak. Néhány pillanat alatt a hármas hullámot verte a vihar, s egész vízmente kecskézett, s itt-ott egy ilyett Uram Jézus riasztál föl a rémülő népet. Kecskézés a hullámzásnak egy neme. Ő bekapta a vihar a kompot, csak az Isten mentette meg Tantit, hogy ki nem rázódott a kompból, most már kereshetni az ember őkelmét ott a Siófoki parton, hol az a gyönyörű fekete porzó van, meg sem gondolná valaki, hogy az írás cigányjal porozta be. Legfőlebb négy-ötszáz esztendő múlva, ha valami kutató vet tanár kezébe kerülne az az avult papír, meg csak az akadna nyomára, s mutatná föl tantit a pulverizált cigányt. Reszketett, fázott félelmében, és csak vigasztalásul nem gondolt a pokorra, hogy legalább azt remélhette volna, hogy fölmelegedhetik. Még egyet kanyarult a komp a viharban, s valamelyik bordája olyan nagyot recsent, hogy még az öreg is az Istenhez kiáltott, hát még Tanti, ki meglátván éppen a tihanyi templom tornyot Istennel kibékülő szándékkal nyöszörgé magában. – Dévla! – csak most mehessek ki a pátra, akkor a viaszgyeltyát máttatok, mint a tihányi torony. Mintha feleletet küldene az ég, a komp két erős hullám közé csapódott, s a recsenés még nagyobb volt, mint az előbbi, mire Tanti meg nagyobbat ilyett, s minthogy eszébe jutott, hogy a tihanyi templomnak két tornya van, már a másikért is akart ugyanúgy akkora szávviasgyeltyát ígérni, mikor elkiáltá magát az öreg. Szórjatok ki mindent, ami nem ember! Mire néhány gondolat alatt négy lovat, két kocsit, s az ifjú párnak minden vagyonát a tátongó habokba vetették. Tanti nagyot ijett, eszébe jutott, hogy a tót nem ember, és elrémült a gondolatnál, hát ha ezek a boldogtalanok ráfogják, hogy a cigány sem az. A lovak a menekülés ösztönével kapálóztak a part felé, a kocsik rögtön a vízbe mélyedének, a tulipános láda pedig még néhányszor búcsúzólag bukott föl a hullámokból. Az emberek egy tömegbe szorultak a kompban, mint a megriadt nyáj, tanti kétségbe esetten kapaszkodott a tömegbe, káprázó szemekkel nézvén ki a folyton dühöngő viharba, mely eledelül kocsit, lovat, ládát kapott. Mégsem lakott jól, mert mintha cigány pecsenye után folyna a nyála, egy-egy hosszú nyelvű hullámot vágott a komp felé, s itt-ott éppen tantit nyalogatta, kihamos sóból volna, mint lódnak felesége, a vízmás szépen elolvasztotta volna. A komp a szántódiré felé csapódott, hol a víz a tihanyi szoros miatt úgyis legbolondabb, aminél közelebb valának a parthoz, a vihar, mint hadosságot kér neki a komból. Fokonként megzaklatá őket. A kétségbeesésnek is megvannak ösztönei, rokonszemv, barátság és minden keresztényi fogalom elfoszlik, csak az önmentésnek egyéni ereje küzd még. A boldogtalanok egymást lökötték, hogy a komputerhez terhe szabaduljon, s minthogy mindenki menekülni vágyott, a védelem is erőfeszített vala. Senkit sem tudának a vízbe lökni, ez elkeseredés, az öntudatot újra fölizgatá, s még egyszer volt egy közös gondolatuk, s valamennyi torok ordítá. – Rögt ki a cigányt! Szegény Tanti, ő csak a maradék falatot kapta mindig, s most mégis őt akarják kidobni először. Így lesz megmagyarázva a ma szó, hogy az utolsók lesznek elsők. – Rögt ki a cigányt! Ordíták újra, s hány kéz volt, utána kapott a kék köpönyegnek, melynek szintén az volt a baja, mint az egyszeri híres ködmönnek, hogy gazdája is benne volt. Tanti csak a vizet látta, ami vér volt benne, azt késhegyel sem találnád meg benne. – Rött ki a cigányt! – ordíták harmadszor is, és már a komp oldala fölött lebegett a kék köpönyeg, a Tanti oly nagyon elhalványodott, hogy a legjámborabb szent is megesküdnék rá, hogy ez nem cigány. Ne bánsd! Riadt közibük az öreg révész. Vagy meghalunk mind, vagy egy sem. És ezzel intve pistának, a hajó köteleit a derekukra csavarva ugrának a vízbe. A fiatal asszony tédre hullott és Istenhez imádkozott, míg a kétségbe esettek magukhoz térve nézik az arcokat. Pista a komp mellett küzdve feleségének áhítatos alcára figyelt, az öreg biztosan küzdött, s a cigány újra éledett. Az öreget föntartá a hit, az ifjúpát a szeretet, s míg a többi kétségbe esett, a cigánynak mi maradt volna egyéb, mint a remény. Ne kínlótassuk őket, megmenekültek.